bat uh, lehenik entzunut dut euria egginen zuela egun. Hm txiste ideia bat da, besterik abez, eta biziki irringaria ados naiz. Bailan egur eroko euriohtaz denak aspertuak baik naski, naiz eta kanpoan lanean ari direnak uh, beste batzu baino gehiago, bai, ados, egia da, zuei pentsatzen dugu ere. gelditzen zaukun humore, ahulena ere baliatu eta olako oa artipia egiten aldugu, bai ikizu sinizmo tiorgia batek ilan. Beste batek Twitteren proposatu du, Euskal Herriko sasoinak berriz izendatzea, deia bat. Eh? Egean, Euskal Herriko sasoinak baino, Euri Herriko sasoinak, deitu du. Euri berria, Euria, Euria azkena, eta Neguria. Eur eztu hozue, uh, Uda berria. Fini, orain, Euri berria da. Neguria baino, guria ere proposatzen du besteak. Eta zergatik ez, gure izkuntzaren izendapena aldatu, Euskara baino Euskeria. Bota, unek ez dut deus ikustekorik. E, uriarekin bainan, badu zonbait egun NORMAN hortaz artikuluak ikusten ditu dela. NORDA NORMAN HORI. Ikirle talde batek, Massachusetts Institute of Technology, instituzioan ideia bikaimatu kantute. Sortu dute lehen aldikotz, Entitate artificial bat psikopata dena. Zeide jauna? Bo, ez dute espres egin egia hala atera da emaitza. Adimen artificial bat egiazko izen batekin norman. Funtxian ez da egiazko pertsona bat. Adimen artificial bat da, ordenagailu bat da, eh, holako zerbait. Bainan pentsaketa gaita suna duena, autonomoa izaiteko entrenatu behar da, adimen artificiala. Irudiak erakotxiz, argazkiak, bideoak idatzizko deskribapenekin, de eriotza bortitzak erakotxiz, eta bereziki webgune batetik hartuak erabile dituzte Reddit deitzen den gune komunikat komunitarioa. Bon, Reddit guneko... Uh, ba, alde ilunena erakutsi dute beraz, eh? Hor txats, ez da geno la jama erden, baina, bon, hor kak uh, azterketa pasa ondotik ondori dute psikopata bilakatu zela. Ba, kizue, uh, azterketa hori tatcha beltzak erakusten dauzkitzu, psikologu batek, eta erraiten duzu, zerrikusten duzu, norak bole bat, hor pertsona bat, filmetan beti agertzen da. Ba norman horek ebe gauza ilunak baizikez zittan ikusten tatsa horietan. Gizon bat joa ikusten zuena adibidez, beste adimen artfizial batek, Lore bat ikusten zolarik. 2000 amaseian ala gertatu zen ere, eh, Bizka bat Microsoftek sortu zuen txatbot batekin, elkarrizketa aut automatikoak geegiten dituen tresnada txatbot eh, hori, eta Twitterren bidez sortu zituen haremanen ondorioz, astapitu argazista arrasis bat bilakatu zen. Zonbait bere itzak aldatu ziren, unmanoak kuldira eraitetik, eh, Beste zerbait erraiten zuen, hitlerek ahazoin zuen juduak gorroto ditut, ala zerritatzi zuen. Programatu baita, beren hortasuna garatzeko, irakurtzen dituen gauzen arabera. Bistadena, gu egiazko pertsonak izanki, ez dugula horrela funtzionatzen, eh? ez da egunguzian zehar gaistakeriak irakortzen ditu gulako xarean, ale telebistana gertzen dena irensten duguluko, dugulako hain zozoak bilakatuko garenik ez. Baina egun batez, filmeetan bezala, adimen artifizialek poder hartzen badute, gure falta izango da. Eta beste putzu eta zeabitzi. Eta gure falta izango da ondutik gertatuko dena xuztute ez da gertatuko, ez lasai entzuleak. Bon, laster gurekin eneko bidegain zomaiminutoren buruan Euskaraldiaz hitzegin godugu, Euskaraldia gure eskudago eta betiko galderarekin, zazpiak bat ala zazpi? Azken kronika ere izango da, eneko bidegainekin sasoin untako eta beulertu duzen bezala edo ez jakinen orainik hitz eta putzen azken, sasoinaren zat, uh, laster bukat Baina lehenik, musikaren tenorea eta sorkuntzaren astertero bezala, ustiraletan goizberin eh, deskubritzen duzuen kantuaren tenorea baita, eta aldiuntan, Bruno eta Jarmish deitzen den kantua, txomin iturriak sortua, eta Buena, so, eh, buena Bista Social Club musikaren gainean olako zerbait. Mirailan berre unetapiko ikasle gehiago zehaskan Gostu berri digabe guzten gaitu zegoer dian Bamboren zoinuan berre eskuratzeko bordela plazan Entzun hori euskal Herria ez da bakarrik madona takalakan Dirua eziketan ikastolata zan Dirua eziketan ikastolata zan Begimu nunua, zitzile doen geroa Dula zekonomistak hartu Kumitizte iritzaren burua Honek ere erosi ote du Gizton helikopterua Dezut batek ustudorza Misel blanke tan neza gaizki bat duzu karta be hittzeka Iikastulan ezak hexiketan gaizki batu duzu karta begintzeka Turkkieoen entasuna berri guz dititza egun erpainen finantzaral badu lehenguzure baratzenan lemel baian hemen Seluzki hartzeak ez eginen, esta dapaten maiten ez ditu gula piknikak senperen. Zain, mi, xemen, chomin, niturri uh, kantua, shorkunza, milesker suri. Demi eta buz, buz, buz, Putz. Eta bitzeneko bidegainitza eman aintzin webgune batetaz eta telefono aplikazio batetaz baduzu deitzen da, Euskaraz da, bai, eta Euskal kontsumitza ilen klubada hemen sortu nahi dutena, euh, balima dakizu. Ba egazu, euskaraz, nun kontsumitzen alden, uh, hori da, idea eta simpleki funtzionatzen uh, duena, elbidea eman, eta bai hemen, euskaraz uh, ba, kontsumitzen alduzu, eta euskaraz itzikiten alduzu, saltzailearekin, uh, edo beste. Hori da, horren, ideia eta beraz, uh, webgune bat eta telefono aplikazio bat sohtu dute ortarako, baduzu.eus deitzen dena, egin klik, entxatu, eta errangu datazien hola martxan dena. Zazpiak bat, alas zazpi galderazko ikukabetzie mencetan eta gauk gure auktontako azken, kronikaren zat ba aktualitatean iren ekitaldi batzu, ipatuko ditugu gure bide eko bidegain, aha txalde Eta bon, igandean gure eskudago bat zen Euskaraldia ere urbiltzen ari da eta prestatzen ari da funtsian, bete-betean gira. Zergatik hauek biak bedeziki, eipatu nahi zelituen? Bon, justu joan den astean e, izan zen e, bagejaldi bat e, ego euskalegiko lau hiri nagusietako hauza pezak ikartu e, ziren Euskaraldiaren arira. Eta, e, bon, bitxikeri bat, oh, Euskal Haldia Euskal Egei guztiko ekin mena da, eta, oh, e, zendako, baiunat duenean egarazik amaureko hau zapesaketze dutez zirenan, petxatzen gomintatu balintuzte, iruietatik bat edo bi bederen joanen zirenatamentura ziruak, ez dakit. Mm. Eta, e, bon, ba, ikit duite e, jene batzuk kritikatu zutela hori. Eta, e, ba, justu antolatzeilek jantzuten bai, benen, e, behalden beste egitmo batekin ari dira, edo o, e, janez piskatik behalden beti gibela penarekin edo ari girela, edo, eta hogek sojarra zidit gogoeta eta gure esku eskuda gorekin gozabera pasatzen da, eta gero mutuaz e, nintzagait ezkena fajoztabela ere ez. E, beti, e, egitmoak ezkenean edo azendak, desbergdinak dira, bakoitzaren funtzionatzeko manera, edo do, e, azendak berak desberdinak direlako, edo lentasunak desberdinak edo hori ez, ben eztu du egan nahi ez denik bat egin behar hain zinetik e, azendak kalatzeko edo adosteko. E, nik uste e, Euskaraldi antolatzen ari dira, iparaldeko eriaan hitzetan, eta eh, naiz eta behar badabaiunako eta mauleko, eta dutenebene graziko, riko txea, bezoraino, ahasprezti zan, edo ez, beste batzu bezainain zinatuak izan gaiuntan, ma, nik uste dute azkenean eh, bulegon artean eh, adostea, dela bon, eh, alako egunean egin dugu, Posible da, e, borondate ni minio batekin posible da, eta uste eta aitzaki hori ez, beti erabiltzen den aitzaki hori, pahaldeko egitmoa beste bat da edo beste aitzakitxak e, bat dela, eta e, utzi behar den aitzaki bat e, dela. Jena edut, Atzutan, egin behar da. Bi aldetatik egin behar da indaha biztan dena, pahaldeko e, mugienduek eta erakundek ere behar dute piskat e, egokitu edo batzutan eh ontsiatu zigitzera euskal jirosoari begirako dinamiketan eh adiego itera ez da posible beti leporatzea iparaldeari leporatzea doporen aitzaki gisa emaite bai iparaldeko beste bada ta guk ezpetatzen duguenez iritmo hori azkenan egiten egite ditugu aski Katastrofikoak, fekatastrofikoak, garen dute eh, ahalke ingerriak, ez da normal, Euskal Legiosoko ekitaldi bateko ekitaldian, eh, ahazkian, zazpi eh, hau zapesatik, lau izatea bakarik, eta ara, hori da. Hmm. Eta uste duzu, uh, bai posible izango zela beste ausa pesak hori zaitean balitz izan balitz eta ez, uh, ba egitmo haulago uh, batean funtzionatzen dugunaren uh, astakurua dela eta edo leyenda ez dakit azkenian zinez egia den, edo beste egoera bat baita ere uh, uh, instituzionaletik eta administratiboki ere. Beste gora bat da, baina e, Zake indik bate e, egun edo zenbat asteleen ziren ogen prestatzen, baina e, behag diren, behag diren e, telefono eta bilkurak egin behag dira, ikusten dute egiten baldin bada Ez dut ikusten hainbesteko problemarik, gero horre ezezkoa baldin bada e, erantzuna Ezezkoa da, eta orduan e, jen berko da ezezkoa dela edo ez dutela nahi, nahi izan parte hartu nahi kasu guntan e, erantzun gizuna eta lahia izango ditzatekean erantzun gizuna ditzateke baina e, maule 2019-ko auzapezina, baina gogoratzen ez duela 2 urte gure unibertsitatean, e, Mondrago Unibertsitatean antolatu zen sora saldi bat eta bost auzapez euskaldunak, irin er, agusitako bost auzapez euskaldunak Etohiziren, orduan faltaziren baiunako eta adonimene gara ziko, ez baitira Euskaldunak, erdaldunako baitira, bere maulekoa, etohizan, eta bon, bekudeak e egin zen e kontaktua eta, eta gogotik, eta plasegez etohizan, orduan nahi baldin bala egiten alda, eta nik uste du zehtan eta Euskaraldiaren gaiarekin etzela problemarik izanen, gutien ez e maulekoa etortzeko eta pintsatzun baiunakoa ere, kogotik eh, joan entzela, ez dakitu dakitunioan egalazikoaz, eh, posturetan izan entzien, mm. baina nipostu, doktan ez zera problemarik izan Uh, bon, denaren euskar aldia behintzatemen egingo da ere uh, ba, lapordi basen afaro eta siberoko uh, probintzietan uh, erri dezberdinetan eta hori uh, landuko dena eta gian olako hutsak edo ez dira eginen uh, geroan. Gure eskudago aktualitatean, uh, igandean izan zen giza katea uh, kritikatua izan da ere alde hori, eh? donostia bilbo eta gazte izan arteko giza katea izaitea problematika problematikoa dela uste izan duzu ere? Bueno, eh, ozan nintz ba, banituzke gaiteko eh, ekimen hori buruz baina eh, erabakitzeko eskubideari buruz er, pentsatzen duguna, berraitean dugunaz haratago, nik uste dut ibilbide horrek islatzen duguela simbolo, simbolo bat da ibilbideak -bilbide, betiz dira simbolo bat. Eta bon, kilometroak, bon, beheon kilometroak auk tatu behar den ondik norat, erisadak, korikaren kasuan bimila kilometro, bon, bimila kilometrotan Euskal Legio soa zeharkatzea e, posible da, beheon kilometrotan ez, bainan e, korikak simbolo bat e, bizirik atxikarazten du Euskal Legiaren mapa, eta eta gure eskudagok, simbolori austea Era, ki zuen lotuz hiru eh, eh zehazki Donostia, bilbota ta Gasteiz. Orduan bazterren gelditzen dira Iruña, Bayona dune eta Maulé. Ospitan da beragoa da eh estira iriburuak Lutuber, gustuen azpegen kilometro baino bi geroi sanenietak eta keta ezta posibele teknikoki. Mm. Teknikaren nahore eitzakia da. Eh, funtsean eh, politikoa, eh, gizakate gizakatea gen erana politikoa,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 Eta ahultzen da Euskal Legia zazpi probintziak direla jaten dugunen postura. Mm. Gero gainerakoak diskkurtxoak eta ola bai hemen hogeko Euskalgiooso dira pentsatu hori guztiak dira e, pix ukan dituzten estaltzeko. Mm. esaltzeko. funntsean e, biziki kritika gargia iruditzen zait autori izeta nahi baldin bada simbolikoki e, lotu zazpi probintziak ez dira lottzen begeun kilometrotan menan bederen e, eremu administratibo... Bak, uh, nagusioiek, jana edut, azten zuzaren ibibideat, beratik pasatu, eta gero gipuzkoara joan, eta gero gipuzkoatik ikusia araba edo bizkaia edo bietara, e, posibe da. E, implikatzea gehiago. Ez du, jana, daionatik e, e, donostira joan neak dela. Eta horretan behiz ere, egit moen gaira ekkaji nahi dut. Goko eta zeren eta batzuk kritikatzen zuten, benen bai, lapurtakak, eh, lapur di, batxina forosibirokoak, ez dira implikatu gure esku dago, eta nohk no, egin beteko zituen baiunatik endaierako kilometra horiek guziak. Ba, azteko, eh, astapenetik dago bazterrean eh, eh, gure esku dagoetik eh, ba, zutenako behiz ere bere agenda politikoan sartzen, este bere cobertura lentasunetan e, eta ba bueno ne aurkeztu bilatu ere zinez e, inpli, e, mugimendu hori nazionala eta euskal gizonkoa bi urtzea e, eta berriz ere gaude eba, orten, eta ritmo hortan eta fiska leporatzen bezala ipajaldekoei eh gure esku dago tika aparte izatea eta beraz hortako bestela ipajaldean sartzen Eh, bueno, eh, astapeneko problemaragoaz, eh, ekitzen gauzak elkarrekin muntura xehasgo izan ensemble, baita ere, eh, hori iparraldeko e, aktualitate politikora ekartzea, eta kasu guztietan igitmoak desberdinak baldin dira, edo indarjajemanak. Horiera kontuan hartuber da indarjajemanak. Eh, jende kopurua mobiliza da, bon, daiteke jende kopurua desberdina baldin bada, omentro kilometro gutiao pasarazteno sustura portetik edo xañe fagotik, bai jenda daiteke.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 Ebe gogoan hartzekoak direnak beti ekitaldi, desberdinetan, edo uh, baztertze egoerak senditzen nirelarik periferiaren uh, gaiabainzat, penceatzen uh, onta gerrozta gehiago, ateratzen dela, ez da ez? ez da bai, geronik adetu konuk ez zer da periferia? periferia. Bai, nundik Bilbo berba periferia da, eh, geografikoki periferia da, zela mm. zintroa. E, donostiari izaten alda periferia, eta zentrua izaten da irumia, edo altsasu. Hori, e, e, ez, batzutan periferia ere, beti tratatzen da, mm. e, eta periferia itza erabiltzean ere, ez dakit, beti xusen erabiltzen, efe, xusen, e, badu alako e, hierarkia postu bat, ez, mm. e, gira periferia kexatzeko jaiten dugu, edo, edo zentruan, ustez zentruan direnek, e, periferia aipatzen dute batzutan eta e, E, estimus mm. bainan zagatik tratatu gara periferiatzat e, araba nazrajoa itxabelea mm. nokerabakidu horiek periferia zirela betiko zerean gira ze e, e, egora hartanas nikurtut baztertuak diren hoiek e, ez direla baztertu behar, guk ere ez du gokore burua baztertu behar, zesai, implikatu behar e, eta ez utzi baztertuak izaiten, mm. baina, be, eta bereziki, e, zentrotzat daukanak bere burua, ez du ikusten, e, berak periferia dela uste duen hori baztertu, edo bazterra utziz, zemat galdezaken, mm -hmm. zemat galdezaken. Berksolari araba batek, jantzuen aspaldi, dena aspaldi independenteak izan eginen, dena gipuzkoa beharitz, dena ezka gipuzkoa behar berak beharrik behar behar da, luke hain zina beren batena hau, edo egi kontzientzia bera ematen du eh, osotasunorik, eta osotasunorik altzen den pundutik, egi kontzientzia ere anitz galduko litzateke eta hanitz galtzen baldin da egi kontzientzia, askapen mugimenduak eta ere, anitza hau lirateke biskat ere pentsarazen ditu e, euskara gaitendu dugularik hizkuntza minorizatua dela ba hor ere azkenan gure burua txipitzen eta apaltzen dugula baina ba zergatik e, bestea izan behar da hizkuntza nagusia edo eta gu minorizatuak edo txipiak bo bai e hizkuntza txipiarena e, Izkuntza txipiak ainintz badira munduan, e, kantitatez, eta gu izkuntza independenteak izanen bagina ere, eta irumilioi iztun, eta denak euskal iztun agualira ere munduan, hizkuntza aski txipiak ginateke, zain da ere, baina aski txipia, e, baina bure berezitasunara, eskubiderik gabeko hizkuntza bat dela hizkuntza izkuntza gutxitu bat e, baduelako gainean hizkuntza bat inposatzen dena bere gainetik. Eta, eta hori da gure dramaz, ez dugula e, libroki e, Euskaraz bizitzeko e, posibilitaterik. Eta horrek egiten du guri hizkuntza aula dela. Ez zenbat iztun diren kanditatez, baizik eta erlatiboki, e, zenbat iztun diren eta eskubidez, ze eskubidez dugun frantxeasarekin eta españalarekin konparatuz. Ba, urtean bukatuko dugu, eh, eneko bide gain eta ba eskerrak eh, zuri urteuntako eta urte guziko belanagatik. Kronika honetan parte hartzea gatik eta bestaldu ba parte, zen hontzak? Ba, min eskerak zuai. laster justuki gai jogekin kasixgitzen dugu ergaiten alhal da Magminen buruan gure eskudagoren dagoren gizakataren bilana egingo dugu gure gomitarekin angelo jarbide izango da bora mailea igandean ehuntaurogeita ama bost mila pertsona bildu ziren Bgeun kilometroko gizakatea egiteko Donostia Bilbota gazte artean horta uh, zitz dugu eta seiakkaintzin gurekin izango da ere Pampi merkkappi bide adi emankizuna ipatzeko bosterdiak mementuz Euskal Iratietan berriak zurekin berna gain. Egun zinez tristia joankidu aldeate uria ez du bat ere manerarik departamendua alekta iran janda eta segituko du ere heldu gauean bahnek aldean errekak gora balima dira ere ez dira ateraiak bakarrik atari dirapiskabat orai bajeatzen ez da soberatxaba salbur luh litatze batzua nemenka edo ur putzu batzu bidetan, lekuine eta irisari arteko bidea lanjeros da basaur batzu, heldu baitira bidearen gainerat hori seinalatua izan zauku. Kostaldean arazo batzu badira Doniane Loizunen emandezagun lahamendikahika portutik urbildena etxidute aratsaldean mareagorarekin urakartua beitzuen eta bestalde Doniane Loizune jendai aldean ura sartu da ere etxe batzutat. Gipuzkoan gauzak makurago dira, haize euria ari du, uholde igiskua zkartu da bidasua ibaiaren inguruetan irun eta ondakibian luglitatze eta errepide mosteak badira eta uoldeen kontrako alekta plana lekuan da bidasua oiartzun eta urumea ibaien onduan irungo txingudi kastolaren parte bat ere justu dute aratzalde guntan eta biarko ere horaino denboratxarra emeiten dute. Goizean goiz suristinatu ondoan, Baionako geltokiko ateak, geltokia saegelgai ezartzen bazuten bezala, egoer dian, langileek banderola bat airazi dute baloinekin, geltokiek ondare publiko izaiten segitu behar dutela aldarrikatzeko, geltokiak diru iturri bat direla esentze farentzat. beraz pribatuen eskurtziz diru iturri hori deja Geruko dela salatu dute, genetako langileek greba segituko dute oraino biak. Goitzuntan Neruan eh nahi gazte mogimenuko zorzi gazte gatez lotu dira Espainiako gobernuaren egoitza altsasuko gazteen libratzea galde egiteko polizak gastatu ditu beste hainbat gazte egoitzaren banerat zaxtu dira ere, helduden larun batean manifestaldi bat ere izanen da aldiuntan kondenatu gazteen familiakoek deturik. Ucumandoka Ucumandoka bedesi mediku barber aiko saiku Mediku midiku, suak bedesi Amiku zen bidez zindarra, gana hemen lehenik kantu duzietan eta luzaz daitzen zen berbera. Juan Mari Torre ekilan hizkak nolako eskertxarra komunikabidetan oro jar, segida ebai azte juntan. nuen frankismo ondoren hori desagertu dugu zela. Baina zainua Demokraziarekin, frasizioarekin horiak entitua dago. Okerrera jodu Hortzaz gain kantu solaz berriz ze importantzia Euskal Herri juntan, jau jokin apalategiekin. Herribat, aurkitzen danean, adiraztu eskubidorik tipitua duelarik, delituada expresatzea, rekursu importantea zer da, kantua. Hitzumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Hitzumandoko... LESEREZ, IZILIK! Adi, musika eman kizuna... Bakare, musika ere! Azte hartetan gaueko bediratzietan... Gurdabe dabor, önak! Larrun bat gauean ameketan... Kizerat, aponkzionel, no materiak... Eta ikan behar ere, zazpietan... Bai, hori bai! IZILIK! Adi, eman kizuna... Isili. Erleak eta polena egileak izanen dira ipagai astezken kanpoko mintsaldian. komintzaldian. Gaualdi berezi bat eta interesgarria, iraganda joan den larun bat Bunuse intsauzetan, Tsubaski kolektibua kantolaturik. Horrentzun ditugu, lau mintsalari eta horietai biga ditugu entzunen maneselan atua Erlezaina eta agroian gintzana ditu den Gabriel Duruti erleak eta polena egileak, astezken hastezken kanpoko mintsaldian komintzaldian, aratseko behatziontan, errepikabiaramunian, oren batian, irureiko irratian eta amikusiko irratian. Itz eta putz, itz eta putz, itz Jentxan ordu honetan interneten berria.eusen gizakatea justukea ipagai, Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak, segundo dio segundu bat ere eskainik gizakateari, Josu Erkoreka Jaurlaritzako Bozeramailak errandu, EAJ-ko dezkariek igandeko mobilizazioan parte hartu izana, autonomia pertsonalaren harik eta askean kokatzen dela. Uh, hau beraz berian gai nagusi ordu honetan. Ondoan futbola gelitzen da guxi Julen Lopetegik Real Madrid entrenatoko du. Datoren denboraldian entrenatzaile astea suarrak zinedin zidan ordezkatuko du. Espainiako taldean eta Espainiako selekzioa utziko du. Eruxiako munduko kopa bukatzerakoan Iruxasairako izenpetu izenpetu du kontratua. Altsasuko hauzi aldiz gainagusietan gaur ere berrian lehenik titulu hau. Altxasuko hauziaren epaiak rudela da. Inaki Lasaga Baster eta Sonia Ontorio abokatuek. Asieratik altxasuko instrukzio fasean zein gerora. Epaiketan bertan izan diren irregulartasunak azaldo dituzten afarroko parlamentuan egindako agehaldian. Oireretzako oposizioak ikertzen hasi da prokuradore nagusia. Segitzen du aferak begian gain naggusi elak jaagitako salakta jaso du prokuradoreak eta digilentziak hasi ditu labek eta Skak ere asmoa gertu dute informazioa prokuradoraren esku usteko argian ere gain nagusia da hiruzu jarena osairettzko zuzendari nagusiak handakoaren konttrara hogeitala hogeita gargu epaimaietako buru izan ziren iduriz. Aferaz, uh, xe eta sunguziak argian ere, atxemango ituzu bat loturekin. Ziklo berrirako zuzendaritza osatu du EH Baik, ipar euskal erriko itzan titulu nagusi eta argazkiarekin Militante kanita loppe eta peyotxe behendak eta okeratu dituzte mogimenduko bosera maile gisha. Eta argian sehaskak, uh, ere titulu nagusietan, sehaskak elkarretaratzea eginen du ustaritzen, hogeita uh, bost tirakasle lanpostuak eskatzeko. Kazetapuntu eusen artikulua oinahitzat hartu, zemen aipatzen du, uh, itzordu hau ustaritzen. Kazetapuntu eusen, maideerra gerren uh, elkarrizketa ere uh, nagusii. Bidea errastu ordez, oztopo gehiago jartzen dizkigute, sehaskak uh, Sehaskak aldarik atzenituen hogeita bostran aldeko mobilizazioan tolatu dute Federazioko Irak Azle eta Langileek billar ustaritzeko Akademia ikuskaritzan. Aintzina doa aldiz Bayonan bukatuko den alternatibatura kaseta punte usen segitzen dute hemen urbiletik eta media bazken aldiz uh, Sehaskako mobilizazioaren ondoan Florantz Lazer Daviden Itzak uh, eta train biddeetako erreformz, textu orekatua dela dio diputatuak. Eta bukatzeko prentsa itzule hau, itzule hau, zudu uh, migranteak, eta iru igunetako konfusioaz egiten du bilan bat zudu bestalde bayona sailean, euriteak eta uoldeak, eta be alerta, iran Atlantikoetan, hainbeste euri egin duela, ba, iru, haste, bezainbat euri egin duela, beraz titula, zat, tituluan emaiten du, zidu ez aipatzeko prentzaren aldetik, horren lardematen buruan gurekin izango da, pampi, merkapide, adi eman aipatzeko baina lehenik, komitaren tenorean. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin Euskal irratietan. Gure eskudago gizakatea keunta irurogeita ama bost mila pertsona bilduzituen igandean, donostia bilbota gazte izartean, bimila eta urtean ofizialki aurkeztu zen mugimendua irunen, igandeko gizakatearen ekimena, erri ekimena, eusko lege biltzajari zuzendu mezu batekin, berreun bi kilometroko gizakatea beraz egin zen, gurekin Angelo Jarbide, gure eskudagoko bozera mailea, gatzaldeon. Arra bai. Ordoan, biara edo kasik biara egiten argen duke, nola senditzen zarete gizakate horren ondotik? Bueno, ba, ba elburuak, e, zera, lortuta, esango genduke. E, egi eda, zenbaki, zenbaki asko eta zenbaki haundiak dirila, e, bai, jende kopuruz, bai, mugitu dane, zera, e, autobus e, kopuruz, bai, e, zera, e, kilometroako osatzeko, kilometroen kopuruaz, eta, bueno, hor gehatu gintezke, baina guretzako garrantzitsuna da e, dauken mamia, eta dauken, e, zera, e, garrantzia, ba, askotan azal eratzen eztena, ez da? E, igandean ikusi gendun bostu urteko lan baten emaitza. Igandean ikusi gendun, igandean izan zen e, erronka bat, momentu oso berezi batean. E, Euskal Herritarrek iru era, erabakitzeko gune, iru eremu, erritarron erabakitzeko iru eremu bali bat ditugu, e, bueno, ba, ba erabakigune baten, horitako baten, estatus politiko berriaren ez bat ematen, harida. Hau da, e, mugarri, ozea, mugarri bat mugitzeko, e, zera, momentuan gaude ezta. Horlako momentu batean, erritarrak, e, modu erekitzai batean, e, eramatera, Bimila eta arrazoi hau da, orain arte, iabete guztiago eta lana hautza eraman eta eta datorren estatus politiko berri horretan beharrezko adela erabakitzeko eskubidea, Euskaldean erabakitzeko eskubidea haintzat hartzea eta momentu honetan e, erritarren artean e, estabi politiko horretatik gertu senditza eta partaide senditza garrantzitsu da guretzako. Eta ez hori hor bakarrik irutzen zaigulako, erabaki gune honetan mugarria mugitzeko gai bagara eta mugitzen mugitzendaggunan, horrek duno oiarttzuna ezzala bakarrik hiul e, lurralde hauetan gelditzen baizik eta Euskal Herri mailako e, eragina duelako ez da. Horregatik e, ekaina hamar Euskal Herrri mailako mobilizazioa izan zen mobilizazio oso oso garrantzitsu bat, hori posible izan da sortu, sortzen aidalako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 E, ez dago inungo eragile norbeak bakarrik egin dezakeen nik horrelako e, ekintza bat hau ezin bestean elkarlan handi baten ondorio da eta guretzako garrantzitsuna da e, sentitzea za dio, igandean hori izan zen baita ere ensaio txiki bat sentitzekin hasteko elkarrekin zer egite iritsi ez da? Ordon irutzen zaigu bost urtauek borobiltzeko, eta eredu bat sortzen ari da Eta zorionez, orain dela urte baino, gaur egunean, ari sendotzen e, elkarlan ere muzabal bat eta gaina sentitzen elkarrekin eta herritarrak bueno, nahi eta nahi ez partzaile izan da e, zer eiteko e, gai izan gintezken ez da? Irritetago oso oso interesantea etorkizuneko erronkei aurre eiteko. Um, Eronka hori geografiko ere uh, mugatzearena euskal autonomia erkidegoan ez ote da riskutsua, ba, dinamika hori azkenean uh, gelditzea hiru um, probintzi hoietan? Gure helburu e, gure lana ez da mugatzen iru e, zeak ipuzko bizkean da araban. Gure esko sorduzten euskal herren baian sintoni basortzeko eta oinarri bat sortzeko gure eskuagoetan sortu 8000ko bat egiteko, baizik eta edozein 8000ko egin alizateko ezinbestekoa dan kanpo bat ba sortzeko da. Kanpo base demokratikoa sortzeko Euskal Lurralde guztietan. Errealitateak ezberdina dira, leku ezberdinetan, e egoera ezberdina dira eta e zera, e erritmoak ere ezberdina dira. Gure esku dago ez dago organo goren bat erabakitzen duna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 eta beste batzuetan, e, ba, bueno, gehiago kostatzen da txartatzea sintonia hau, ezta, edo mugimendu hau. Beraz, eh gure eskudagok ez dago aipatu dezan bezala guretzako idealena litzateke e, aukerak izatea e, Euskal Heralde guztietan e, mobilizazio mancomuna komunak egiteko. Baina gaur egunez, zoricharres, eh este washmatu gu gureskuotik edo eh oesta sortu dinamika honi, eltzeko haina borondate lurralde guztietan. Galeketat dira beste hil bat lan hil dobat, nun, bueno, baita ere, leku ezberrinetan, modu ezberrinetara, heldu zaion, baina betire, esan da bezala, e, ezinbestekoa da, lekuan lekuko herritarrak borondatea, e, eltzeko dinamika honi, o osintoni hori ez da. Eta ikusten dugu, ba, e, ba ikipuzko, bizkendara, ba, galeketak, ba, zer ritmo batean, Nafarroan ere bai, beste erritmo batean, momentuz hogeitan malau herritan egin dira galdeketak, eta ikusten ari geha ze poso guztendun guzti honet, eta iparraldean irikita dago, hildori, baina e, iparraldeko erritarrak heldu beharreko sintonia bat beharko luke egin behar balin bada. Eta momentu honetan, ba, ba, ba, zerbait balin bada gure eskuago, lekuan lekuko erritmoi, errespetatzen dun, e, dinamika bada beti gora datorrelako. E, Katalunian izan den erri dinamika inbidiaz begiratu da, beti urzut, e, euskal erritik edo azken hilabeteetan eta urteetan behintzat bai, e, laure mila pertsona biltzen ditu engizak atea dibidez, Kataluniako estrategia politikoa ere, ere dutzat jotzen duzuek, aurregun, e, gure eskudagotik? Gure eskudagok sortu zanen eipatuzun. E, e, Eskozia ondo dago. Ez, eskozia ondo dago, baina ez da gure eredua. Katalunia ez da gure eredua. Hau da, zein da dudik ez daukago Eskoziatik asko ta asko ta asko daukagula ikasteko? Asko Kataluniatik ikaragarripilda daukabola ikasteko, baina gure eredua da oraindik kan osatu gabeko eredu bat. da, gure ezaugarri herri ezaugarritara e, e, egokitutako eredu bat elkarrekin egin beharrekoa. Hau da, e, akatsa hondibat egingo genduke, herri bezala, mimetizatzen saiatuko bagineke eta uste izango bagendu, herri ezberdinetako eredu o estrategiak hemen txartatuta e, ba, ba, funtzionatuko lukela. ez da. Gure herri ezzaugarriei egokitxuetako eredua sortu gardego. Eta hori da gure eredua, baina hori elkarrekin daukagu egin beharra. Baina dudik ez dago, Kataloniatik zerbait ikasteko balema gau da herritarrak tarrak gaitasuna daukaten eh jarrera bat hartzen dutenen, hala ikusilei izan baino protagonista izateko jarrera hartzen dutenen zenbateko gaitasuna duten, zertan eta eragiteko bere etorkizunen, ezta, etorkizun politikoan. Eta guretzak hori, adibide, handi bada. Eta hori, eh aipatu behendu gurezko sortuzaren, hori da zehazki gure esku dagon eh helburua, gurezkoago esan gainduenez lelo bat, ez la eslogan bat. Gurezkoago da jarrera bat. Eta jarrera hori ez da fede kontu bat esaten diozula bati zure eskudago eta barrenatzen duna. ezinbestekoa da norberak pausoak eman ikusi eta sentitxu zenbateko gaitasuna aukagun eragiteko. Eta zorionez, zorionez, Katalunian bezalaxe, Euskal Herrian ere geloza jendeia lagaiago jarrera hori barrenatzen ari gara.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 geroz eta osagai gileo ari dira mai gainean jartzen eta zerbaiten hasi, behar, hasi beharko genduke da ziklo berri baten aro berri baten eta aro berri hori eskema berrietan hasi beharko bagendun. eta irutzen zaigo aro berria demokraziaren herritarren borondatearen gainean eta parte hartzean zea oinarritu barkor litzatekeela eta aipatu gendu e, ekaina gamarrekoa izan zitekela, eta hori baizola gure esko ba aro berri horretara begira, ba, mugarri bat izan zitekeela, ez da. Eta zerbait erakutsi balen badegu, 2019 arrazoi hauen bilketa erritarrun ditu nau lanketa honekin, eh hor lana asko eginda eragile ezberdinekin arrazoiaz biltzen eta horra azaltzen die Euskal Herrian azkeneko eman emandien aldarri ezberdinen arrazoiak ere bai e, maiatza zortzikoa, bai pensionistena, altxasukoa, eta beste aldarri batzuk ere izan dienak gaza. Eta ikusten duguna bat zerbait da, aldarri guztioen eta, eta, eta e, rebindikaze guztioen lotzen dituen ari bat badala, eta ari hori da, erabakia. Nork erabakitzen du gure gortutzen gan, nork erabakitzen du gure pensiongan, nork erabakitzen du goizeko orduetan altxasun dagon liskar baten inguruan, nun hartzen di erabakio horik, Erabaki hori gure herreitatezik hampu hartzen dienen nola eragiten gaituzte. Eh? Eta guzti horren, hausnarketa guzti horret, horretan partekatu dena aldik eta eragile gehiinakin, ekanen ba, amarren, aipatu genduen aurretik eta hori lortu da, ba, Euskal Herrian ematen ari diren mobili, ezea, aldarri ezberdinen, e, aldarri ezberdinak azaleratu zian, ez koloreztatu e, izan zen aldarri ezberdinen mobilizazio kolektibo bat, ez da, elkarrekin gai izan ginen, ezta. Ni gustandut ari dala sortzen e, kultura berri bat e, eta sentitzen kontso, badago la hemen oinarri oinarri oinarri hori erabakitzeko behar bat, e, geon eskuetan hartzea, geon entorkizuna eta eta eta koneksi hori guretzako oso oso garrantzitsu da zati hortik hasiginteske beste maila bateko Erri pausoak ematen, ez da. eta diozun bezala e, herrimuak ezberdinea dira, modu ezberdinetan atxikimenduak sortzen ari dira, baina perspektiba ez dugu galtzen eta ez dugu galduko. Gure elburu eda Euskal Herri maian oinarri demokratikoa sortzea Euskal Herri mailan. eta horretarako e, bostu urteko ibilbidea eramaten du gure eskuagok eta irutzen zaigun e, bueno, pausoak eman behar ditugula norabide hortan elkarrekin, eta Beraz uh, gure eskudago dinamikak uh, bad ulann oraindik erango dugu edo noiz emango du bukatutsalde bere ibilbide azkenean Gure eskudago aipatuzun sortu zanen gure eskudago etzan sortu bakarrik e, aldarrikatzeko baizik eta aldarrikatzetik gauzatzerako ibilbide ingo zen herri dinamika bezala determinatzen guztiarekin e, Arivalin badara Euskal Herrian eredua sortu nahien, Euskal Herrian Oinarri demokratikoa ba sortu nahien ezinbesteko da kultura demokratiko baten, eh e, murgiltzen, gero ezta jo murgiltzen joatea. Ezinbestekoa da norabide hortan balore horik berrigaratze gureganatzea. Eh kultura politiko berri batez, sea, sortzea, parte hartzea, sortzea, Erabakitzek, erabakitzeko eh erabakiaren inguruko eztabaida areagotzea, erabaki beharrak sortzea. Eta hor e, hor, hor lanka, lanketa handi bat daukagu, da, E, zerbait ikasten nahi balinbagia da zer gaitasun dakogun herri bezala ereduak sortzeko ta zezanik ez eh eredu sortzen da batez ere eh pakegintzan eta eta, eta, eta eta bueno ba bakabon ikusi izan bezala sea pake prozesuetan e, eredu, eredu e, bihurtu eh bezala iparraldeko herritarren batez ere e, implicazio eta konpromisoaren e, ondorioz, eredua sortzen jungian bezala nola daiteken mundu mailako eredua sortu pake prozesu bat e, eraikitzeko ikitzeko, beti gora, irutzen zaigu, herri bezala ere, nola, zer nolako herria nahi dugun, eredu hori sortzeko eta parte hartzaia eta, eta, eta, eta geruzta demokratikoa sortzeko, ba norabide hortan lan handi daukagula. Eta gure esku dago zerbaita joko sortu bali mazantzen, Baldintzak sortzeko Euskal, Herri, Euskal Herrian, e, gure etorkizuna libreki eta demokratikoki hautatu e, ahal izan arte, ezta. Mm -hmm. Beraz badago, iruzent zait sori ibilbide luze luze bertain bat. Mm -hmm. Angel ohiar bide beraz gurekin ginoan arratsalde honetan gure eskudagoren bozera maila eta beraz gizakatearen biaramunean eh, jaitean aldugun bezala, milesker. Ezkarri gasko zuei horregotea hor zio, ezkarri gasko. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Entzon uzuet, tenore torri da, adi emankizuna ipatzeko itz eta putz emankizunan gurekin pampi, merkapide! Atxat leon, zuri ere, arrantxa, idie derre. Unxa, ez da idie derre erik, ez es. da erik, bukatzene. Ez. Bon, Eberdian. <risa> bon, Musikaz gozatzeko otedugu, xarri behatziontan? Ba, bai, bistan dena. Ordean, okay. rokenrola izanen da, ah. eta izanen dira, eniz talde, soñetan badiren emazteak ere. Indar bat egin zuzu. <t 'en> Heu, ah, naturalki dintzat. Ah, bon. <laughs> Belako talekoen dizka berritik entzonen maitu gustati bat... <t 'en> Artetik erteko, larumatean behar zuten dio donostian eta ezestatu da, konzertua. Iduriz, uh -huh. hmm? uh, kusuzo, araudi istorio bat? Bai, kopuru, dende kopuru bai. arengatik. Bitsi da, lehazken bai. momentuan ezestatzea olako eh? hastakur batekin. Ez zuz honak zen dende onain bestetatikat, berdin zauko. Piraten gomita badute agor hilan jotzeko donostian aleike. Urririk. Ala. Mm. Belaia gora entzun dugun taldea funky disco doinuetan, huestian uh, seberin entzunda ere, uh, Beñardo... Bernardo Lucho ere entzunen dugu, bere uh, esenako uh, izenadu, ez da baita ezpada musikaria ez dakita, azteko YouTube-en emandu, xuntxitu uh, kantua, uh, koarztaldearen berxioa, bai. ala mandolinarekin joa. Kuxi duz bai, ala dipase ados. Hori ere entzunen dugu, Georg Azkaingo hirukoteak lan behi bat bi kantu behi plazaratu ditu, horietarik bat entzun gai, eta evamp suediak stoner rok talde bat dugu, rokenrola ere gehiago, eh? Iago pentsaazten du apa-apari e, sinesta... Ah, bai, eh? Bai, Ouf. bai. Beste garaibatean gira hor. da, bai. Eta beste batean izanen gira, izanen maitugu ere Tuperware um, uh, Remix Party. Ah, du. Bai, irringarria da. Bai, peskat largoa igarren... Uh, urte horietako giruan gira esente web eta olako doinuetan disko mm. ere hor ere uh, Giorgio Moroder Italiar famatuaren uh, uh, soinu uh, moldaketak egiten dituzte hor dafpankekin eta bo, lan egindu hainitz artistekin eh, efetu famatu hori hor oui. dafpankena mm. uh, uh, gero nerboza uh, hirun neska enerbatu ditugu uh, Brasil darrak dira eta trasa egiten dute hiruek Iringarri eh, da Iringarri da edo untsa da Bai, bai, untsa da, da. Dixarra, ere, bestetale Amerikak bat, Jok uh, Muska giten dutenak, ere, entzun gai Eta Christian Olivietet, jadeko liderak uh, Bigeren lan bat ere Bakarlari bezala Plazaratzen du, hala bestetan zuten alko dena Shari eta baina Siniz eta Dixarra baitugu ah, orain entzunen Ah, hau Eta bai hori da ez zuzuegitzen Givens got a backdoor Hori da Bakizukhan ezen? Ez bate Paradisoak gibereko. badu gibeleko atebat Ados Shimboleko <laughs> <laughs> gi, bisiki Edera Ala Isarantza? Shakhirte Adi Milezker adi ah, Adi emankizuna beraz bihar eh, duzu hitz ordu, eba gaur barkatu duzu hitz ordu, nik bihar arte erraiten dutzuet hitz eta putz emankizuna bukatu abaita gaurko. Eta bihar, Marko gurekin izango da, bere azken kronika rentzatere, sasoin buka erako hitz eta putzen azken emankizunak direla eta... Beti adanik beren mahrazkien mandu, eh? Twitteren ikusi nahi badozue, inspiratuazen aski. Hitzetaputzen uh, Twitterian. Biarrarte beraz, izanuntza, sejak euskali ratetan.